یار او طاقا زان نه الوی جین اوسان اما الحديث كتاب الله ما شاء الله محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب الاجاد في الصلاه واكمالها اورستم قد مضموماني احاديث سنت يمكري دلتم دي حدیث ما کسبت بین دې ولې محترم رسول الله صان تن دې ور کړیو ما حضرتان چی جاش تھا خود سي یاد هم نشته دې چا موخي بو ارکان کي اكمالها اكمال پدیم اختنی باپ کی اوزیر پایتیو کالا بو سر تولتا بنایا بنایا دیم اصحی کو او دیتا بسورت داری خواهر ایم ایم ایم ایم شیخا دا سر نخل کرده دا بو سر محنون کدیم مالک من ربیع الاسوائدی دا سعیدی معروف مجاہد صحابہ تفسیر ابن بشوکی دا قياسات تحریر پات شو اول کہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مترجم تو متویش ایک مال ہم کہو بایسته جګ داوی ترمیخی با من اخف صرات ان بقای سمی اگر چرته بقاو سبی مو تذکر دے هو متریم له کی قیدات ماجبی فاجوز فی صرات تی تی صراتی کرایتا نہ علی ان په او دیم حدیث کې فیخفف مخافه ان توفتنا امهو یا ان تفتن یا ان تفدنا ان توفتنا باری کې شي ذا انس روایت کی مما عدم شد من شدت وجود مهم من بقای صحیح پریشان کی د بش پجالا معنی مور دلمنه کی حاضر ہے اندغدا انس روایت ثانیاں مما من شدت وجود امه من, من بقای وقال موسى حدثنا عثمان قال حدثنا قتاده روينا خطاده موذري السرا희دي تقويتي والذكر كما خطاده يروي ان الناس يمالك حدثنا هاني الغيري فاذين حدثنا انس بن عن صلى الله عليه وسلم تاسری او په حضرت صلی الله علیه و سلم وه انده ته زی ساتل شي زه دوه نو حدیثونه دوه نو بابونو حدیثم تکریمای یو شت دي مضمونین یو شت دي ایجاز کراږي فقرت پکې راځي تو سقوط درکان کې نه راځي چې د تو په دایمه نپا قومه او نپا جلسه که قومه جلسه و برحالی حکو سجود و برحالی شهود با شهود قایدی چلی تشهود غیرهوداتو و برحالی پا غزام راز شهد سوک علی اطلاق طول قاید فاقضا ام هم را شوشیاب سوک علی اطلاق ایجاز یا ترجع ورکی حقضا ام سیده فی نفسیی طول غرد خرازار رکو ایمان ایجازی کی اما ایمالک تا دیم قول دارے چنہ آدم ایجاز دے تول دینا کئی ولی دا نجیرہ گھٹا نکئی. خود تفصیل دا رہے کر جماعتہ اُسنہ موقع کیوئی نی دا تفصیل دا رہے کر جماعتہ اُسنہ موقع کیوئی نی شکال چبھے کہ ہمارا حد غیر الله دے مرا ده غیر لا ده غیر لا ده پرمرا ده غیر لا ده الله نه 파ری لیک مرا ده غیر لا خدا الله نه 파ری رسول الله صلی الله علیه وسلم کی سمون رسول الله صلی الله علیه وسلم خو سبیم موره هم د خله محصول دی د خله به ولس کوله دی دا چې خرج په حراج کې ورولون هېږي په کار ته دې دور ډیر امشري دي د ثار مازه تکیل جسد پاروي دې پارا شي دا مراده غوړه الله دې خدای لا دې پاروي دنه واخره کوګو ول <سؤال> د دې لپاره چې غیر معروف خلک دا عام خلک دي خو شي رکعت کې شریعه البته زویل هي اود خلک دي د ایمان تر څو خدغه غرضي دا خدغه غرضي په یو باندې د غم را د غیر لار غیر لار لپاره وي ابا من اسما ومن اسماء نفسه تكبيرا الامام ابي قلاطسنا متزون قلاطس ابن عبد الله ابن داوود قلاطسنا مشوني ابراهيمنا نفذنا عشت قايد لما مولد النبي صلى الله عليه وسلم جمراد مرضه الذي مات فيه طوبلان يؤذن بالصلاه قال مروه وابكن فليصلي بنعجي قلتنا بابكن ارجن عشي فن اي ابو طالب قال كيف بلاغت جرات فقال مروه وابكن فليصلي بطنتم مثله وقال 45 يوم ان ابن الصحابه يوسف مروا وابي بن فلي صلى الله عليه وسلم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادم رجلين كان يندر اليه يخطب رجلين الارض فلما راى ابو بكر دع بيتا اخر فاشار وسلم الى جبي الناس بتكبير الطابه ومحاذينا الى عمشي قم जगह شانتي دار ماو غاني شري مطابعات ذکر کوي د عامه تقویته ذکر کوي تابعو کې زمير راجير عبد الله بن داوود دا څنګه حديث عبد الله بن داووده دا معشان ابراهيم نقل قرني محاذير چې له هم ان اعمش تام نقل قرني دا روایت چې سعید ابن منصور موصولاً نقل کړی دی هرڅه یې وایي بابن رضي الله عنه وبي د امام او یاتمن او یاتمن نسب الماسم او يذكر ان النبي <تصف> صلى الله عليه وسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال مروا بابك ليصلي بالناس فقل يا رسول الله ان بابك الناس فلو امرت فقال مروا هذا بك اي يصلي بالناس فقل يا اخي تقول له ان بابك رجل عجيب انه ما الناس فلو امرت عمر فقال ان كنا لانتنا اصحاب يوسف فمروا بابك ليصلي بالناس رسول الله صلى الله عليه في بطن مقام يحادب بين رجلين في الامر حتى دخل منزله فلما سمع ابو بكر پس او زه ابوبکر نه يې دا رسول الله <سؤال> الله علیه وسلم په و رسول الله صلی الله علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم والناس مقتدون نصلات ابي بکر ظاهر دغه جملې باب الرجول ياتم بالإمام و ياتم الناس بالمعموم و يذكر النبي سلام خاله اتم و بي والجاتم و بيكم من بعد اکون قدوا مسلسل داده تحقیق ما تاوسته کرد وشه چه تاثره ایدی شعبی و غازناس و قدوا مسلسل داده مجرد تم دانیت قصد شگه داده اول سب چې دې دې ابتدائي مان پسې دا او دې هم سب دې سب دا اول سب پسې او دې هم سب دې هم سب دا اول او دې هم سب چې مو ساين کوم و د دین دی قائد او قضه مسافرانه دی ستره دی امام باندې مخلفه لپاره راغلی دی نه د طریق اول په دې باندې کو چې امام د رکو انتقال کړي قومیت خو شپ انتقال او دوی د امام سب رکو کې شریک نشو د سب سب کې شریک شو ایا قسمونه شاو سره کیسانی امام د رو کو انتقال کړ د قومي تا سو مله ادرا پدغه زهری هر چي تعليق دي نو مسلم د ابو سعید خدین نقل کړ دي صحابو کې سر استواله د رسول الله صلي تقدمو فاطمه دي وَيَتِمُّ بِكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ ابو داود کې نه صحیح کې مې ماجه کې مثلي خدای جمهور پنيرمان دې دې د قضوي sawdust د تعلیم الدين سره یاد ما قول فعل تقريرتا غوريه قول فا سيبه اتاوصني اتاوصني اتاوصي قول فعل تقريرتا غوريه اما رسول الله صلى الله عليه وسلم ده موت واقعه خمو فصله مكتره شويله شويله شويله شويله شويله ابو حنیفہ تخریما میں دا شکا دی قوی ناس او بی قال حدثنا عبد الله بن محمد مالک بن یونس انا ایوب بن عبید بن میته صفیانی عن محمد بن شیرین انا بهرایه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قالوا ذل یدین اقوش صلواتهم نشدت يا رسول الله فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقت یدین فقال فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم فین یخرهن كما سلم المكبر فترجل الى السجوديه وطوله وبی قال حدثنا ابو ولید قال حدثنا شروق التابعی ابن قال سمعت انا بهرایه طریقہ صلی الله علی ترکه عید رخص الله علی ترکه عید مسنگ موسم مسجدو سجده کوي موثنی ذو عبد التواز کو دی کی دی ته اشاره درک مطلب او را تفسیر کوم چې مقصدی خو به امام منی خو کله کله به امام د مقصدی هم منی امام به دې څنګه کوي چې په خپل خبره ترښوی یا اگر چې غلط <mile> اد او خود اذا شکر با قوض الناس باعتشو ده سیده صاحب مسلی او ده کلام بین صلاحات مسلی او د زوجه دین واقع خم و فصلتی شوید را شویده خم و فصلت را رمان دا دو در مضمون تیر پورا تفسید باب و را صحابه کلمت جین اونتر نمبر سرحکیو بوری خان کتاسوی چه بیگی یا زور رمانیش چه بیگی یا مکرار سوستا ومراشی ایک سو ساٹھ ایک سو تریہ بابن زبر كلمه شوادي وقال عبد الله بن شداد ان سمعت نشيد عمر وانا في اخر الطريق الله وبيقى العبد رئيس ما يقول العبد السلام عليكم وارد جنشم رسول الله صلى في مرضي نور ابابتي يصلي بالناس قالت عيش قلت له ان بابك اذا قا في مقامك لم يسمى الناظمي البقاع امر عمر يصلي فقال مر عمر ابابتي فصلي بالناس فقال بالناس عيش قلت له اختك في مقامك لم يسمى الناظمي البقاع فمر عمر فصلي بالناس فاردت فقال رسول الله محطن الانتون نصلاحی بیوصد و مولو عبابقن و فلوسائی بناتی فکارت افصدو لعائشه تماکن دو لیوصی و مین تخیران موساید دا باب وداکر کارپی امام مانی داخل سمباردات رشی نو دو سنه چه دا رسنه پر جارا شروع کی که دا امور کی مطابیت نشتا محطن باب وداکر په هر صح کې یا پدې شو والداتو کې مطابقت دا موځ دی اتفاقيات دی په امام باندې راواله شو صاحب شپ په خپل ديواني پویکي ته باندې نشته یې اړه په خپل ديان دې راځي چې امام څخه بیاړي مونږ جو هغه خبر شوی ته خښه اصول فکر کوه موسانی پیدی مقام کې دیزاج عزازی که نقل بابن اضابه که دیمان فیصلات خکی که بدکی کی, کی. رضا خنشو چه خکی که بدکی اگمون پاسیدی که نکاسی خیزان لیگو رایی ماغدلہ حدیث را نقل که ویستکاستا سری باکا باکا وید موسیبت تو جا دی زی دی دی زی دی دی. کنا خوفی ده هنه جاری کو پرهबत د جنت کی جاری کو پرهبت د نار کی جاری پتو شي جي شوکم د عادی تفسیری کو دا ذکر جناث ور نار نه ونه مبارک وي شعر شابې وای ابراہیم رحمهم الله <سؤال> بې نو ده په تماعت کې جمهور الهभाषा هڅه کلامي مفہوم ته نجلشي حروف ته نه شي دوی یالا ده بې پدیمه عمر رضی الله تعالی عنہ کې عبد الله بن شراس امیتو نشی عمر اخر الصلات یا کروینه ما عشق کو بسیو حضور لله نشی داغه صرغو او आवाज موږ تصلګی وایي څه سلګی وایي نشایان سجوناشتيان همداه سورته چې سره आवाज دبا بهي خو هېری هېری د شي شداد ابن حات التابي مشرح التابعي دا دې را سچره شهیدی بن منصور نخلکړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرض او موت واقع دي کړه درې مطلب ما په دغه ځکه وی لم یسمن ناس من البقاع لم یسمن ناس من البقاع وَشَيْئًا <سؤال> تَأْسُ وَهَ وَابنُ سفيان بن النعمان قالَتْ وَبَعْضُ أَوْلِيَاءِ الْحُسْنَى أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامٌ أَنَّ الْمَلِكَ قَالَهَا حَتَّى نَشُبُّ وَقَالَهَا حَتَّى سَنَأْمُرُ بِنُمُرَةٍ قَالَتْ سَنُوتُ <مهمة>. سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَادِ <سؤال> قَالَتْ سَنُوتُ النُّعْمَانِ وائم اخی با ارحمانه لمامنا ان تنفيد سفيديو بكالات احمد النبي رجاء الله رسول الله معاويتن الله حدثنا ذا يذل مقدمه قلعتهم وبين الطويل قال حدثنا انس بن مالك قال وقيمه الشورى باق علينا رسول الله تماذن بوجي قالا قيموا صفوفكم وطالعوا فيني اراكم من عن ثمين النبي شريف النبي هريره قال قال النبي الغرق والمطلوب والمطلوب الحد وقالوا يعلمون ما في التاجيل لست ولو يعلمون ما في العظمه وسبلها ثم ولو حربا ولو يعلمون ما في المقدم لفهموا اه الغريق يا فارس ما ها فريق قامت الصبي من تمام الصلاهي وليق قالت عبد الله بن محمد قال حدث عبد الله خلافنا اماما انه ما من نبي قال ان بجعل امام لي يتم به صلاتكم تليق عليه بذلك قال فكوا واذا قالت لله و محمد يقول ربنا لك الحمد و اي دات يل اپجو و اي دات الله جل جلاله رسول الجورو سنت ما هو وقت المصلي قسم 23 صراتي فاينا قامت تصبي من صلاه و دي قال حدثنا الوليد قال حدثنا شبطن قضاءه عنتي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقامه الصلاه بابي شنو مال من يتي مسوتو دي قال حدثنا مازن اخي قال اقبل فرض الموت قال فرنا تعيد من بيت قريا مشير من يسار الانصاريه انا مثل انا ناس ماجك هم مان کړه د مینه نامو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم قال مان کتو شین الا انکم لا تقوموا الصکو وقالوا كتبوا عبید ان بشیر بن یسار قدم علينا انس المدینه بهذا و ابو الجاد المنکیبر منکیبر القدم من قدم في الصف وقالوا امروا البشیر راى يلزق القاب دي قابي صاحبي وبي قال حدثنا عمرو بن خالد عقبه بن عبید رواه تبع مغره نعیم بن بشیر رثوم سبوری ها هم ان النبي صلى الله عليه وسلم قالاتي مسدوبك وبين يراسي وكان احدنا يرضق من كبر بمن كمي سايدي وقدمدو بقدمه بابني درغم الرجل ان يثار الايمان وحوله الامام, الإمام خلفه الى يميني تمت صلاته وذي قال هذنا قتيل النسين قال عبدنا لهو امر ببنارين قريب مولى ابا ابن ابي عبد الله تلمن صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل فكنت من ارفع كنت ان يساري فاخذ رسول الله الله وسلم براسي وراي بجا نه نياري امي ني صلا ورا قد فجاه المغازل وقام يستدي ولم يتورث <متحدث> باب المراجه واحده تكون صوف قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ختيان بن عيسى قال يا بن مالك قال صلىت انا ويهتم في بيتنا كان النبي صلى الله عليه وسلم وامي خلبنا ابن سليمان باب الميمنه باب الميمنه الخير واليمان وقال حدثنا موسى قال حدثنا صاحبت بن يزين قال حدثنا عاسم عن الشعبي عن ابن عباد نزيل الله قال كنت ليلة وصلي عن يساري النبي صلى الله عليه وسلم وحضر بيدي أو بعضوذي حتى أقامني عن يميني وقال بيدي ورائي باب نزا كان بين ما يوم بين القوم حايتون وصوتراتون وقال حدثنا لا قصن تسلي عن بينك وبين ونهر وقال ابن عباد نزيل ياتمو بالإمام وين كان بينهم مطاريقون و جدارون إذا سمع تكبير الإمامي وذي قال حدثنا محمد السلام قال حدثنا عبدتوا عن يح عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض الى قيام الليل ويتابع رجله تصويرن فراء الناس شخص وسلم فقام الناس يصلون بالصلاه في بعض فتعدسوا فقام الله ليله الثانيه فقاموا الناس يصلون بالصلاه وهو ذلك ليله 233 حتى اذا كان بعض ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم فلم ماف ذلك الناس فقال اني خشيت ان تطبع عليكم صلاه الليل مرحبا دليلي ديوې قره حاضر فورو وراءه فقيل له عبد الله عبد العالم بن حماد عن صارم بن نزار بن سعيد عن جليل بن ثابت بن رسول قال من حشين في رمضان صلوا بها ليالي يقصلى بالشراب الناس من اصحاب فلم علم به ان شاء يا اي صلوا ايها الناس بما يجب فانا امرت بالصلاه ثلاث صلاه مر وقال, وقال قال قال اتى رسول الله قال تمن اي جديد عنجه جنان النبي صلى الله عليه وسلم باب توصيه صفوف نا كمزي پوری خیرات او شوب زداه غیره به صفه صلاه شلکی باب یاب تکید دغی پوری دت صفوف مسلی دی د امام ساته لوق د قوم ساته لوق ساتي د امام او د قوم په درميان چی نسبت به د قوم په خور کې نسبت دې په دې کې د یو کس نسبند د دوه کس نسبند د زنانه نسبت امين اې دې مام او قوم چې حایلي دي سب په کې دا ته تحقیق کړلې خنا غهنه باب صلات الليل دې پکې ناشنار او کو کو باب صلات الليل یې تاسو کنا او دې د مخه د تراودي کله کله دا شي کنه موږ د نچا ته پوسوکو ای جانانه څخه څه شګه دا را شي نه سوی د سپټقال نه نور څه خو نشه ہدایت دین دکښاندې باب صلات الليل دغه دس خدای ته باب دربار باب دربار څنګه اخرین ای باب، باب و نزاکان بین الیمان و بین قوم حیل و دیکی حدیثی کم زکر دوم المومینین کان رسول الله اسلام یسلی من اللیل في حجتی ویدار اللہ حیرہ قسید شخص النبي صلی اللہ علیہ وسلم دا قیام شرق لمضان جسے بي تبع بی طبع دا بابی کر کباب سرات اللیل نو سرات اللیل با وقفل جنہ پدا دی پدا سورات الید ماهوکم خا ان شاء الله سفر ته وخت مې چي دی په کوم دی بحث را روان دی په شي تاسو ورته روان دا بابونو اول باکی دایي کړه په باب تسیته صفوف صفوف عند الاقامه وبعدهم تسیه قولی حدیث دون عمان بن باشی زکر که خی یاد لرائی او دی پسندت کی رای براغی بن مرر عمد بن مرر دا معروف حشتدا ابو عبداللہ جحمی الکوخی سادک یاد لرائی جدا با حشت صاحب کاشی دا خپل مسلک جدي ادم درف جدي ادم درف جدي دا هغه دې چې ابراهيم نحيت د توویرو شبیني مسعود رضی الله تعالی خو رسول الله اسلام غنزو زلې جدي چرف دې لري ریکړې خو آئن دې لري ابن مسعود دین لري درف دې لري کونه دا د نو قطو چې ما ویل پته سید صاحب کې د نور مانو بشیر دی روي تا ګوري موسمه هموي دي چې ته ګوري سب بشیر قوی یا بشیر فوی دی الله اساس من خو نو کې شکلم الله خراب او مشران هم اپکور کې الله مختلف هم کوي مختلف کوي هم بیان صبره وکړاله اقیم صفوف او دا مسره فین یرا وقل فزت د توجه دی دا ایمان د اقبال امام الناس عند التوصیه الصفوف قالوا قيمه الصلاه قال رسول الله صلی الله علیه وجهه قال اقیموا صفوفکم را به بالکل ظاهر ده واځ کسان مې د تخوبت راغلي دي وې را باب صلوات الاول په دې باندې بري دي باب اقامه ثمن صلات ترجمه مطلب چې خود سره وې چې اقامه ثمن تمامي صلات او دا شومره چې نیمه یو د دې مامري تمام بي فلا تختلفو دا حديث د دې د برابرې چې اختلاف د امام نن کی ورو چا کوم کی ته ما کی دل تاخد الفادران وترې مطلب واک دال فاده غریږي چې اقامه او من تمام صلات و حدیث کی دائش را لگا فإن اقامت صف من حسن صلاة کیا لکم نیجا تمامی منوئے ہو امو سنیب ترجمت من تمامی صلاة قومت رجلن کے سنگ را گئے فإن من حسن صلاة را گئے خروشت بیر آ گئے خال سوو سفوفکم من اقامت صلاة بیر داروې ذکر شلو بنا بار هر تقدير ته تاشوي ته سم احتيام په دي ذکر شلو او پدې بابون کې نهيته احتيام ذکر شوه نهيته احتيام حکم یې اله ذواهر خوې چې تاسو یې د سب فرضې ګټ تاسو یې سپنه وو مونږ کیږي فرض باټې شو کاسویو خطا تحقیق کړره ده تسویته سب اعتماد دې سواده البته د دې اعتماد مده کومه تسویته سب کیو سوق نه واقع شوه نو ده هیوادنه مونږه کی مونږه کیږي فګوننګار مونږه گذر شو الفاظ مختلف را ده پدیع حادیثی کم راژی تا سوا و ردن خیلاب دو جوف راژی حسن صلاة و طویر شگرده بیده سب دو جوڑه ترتیب چرے نو پڑی بابونا کی ذکر شو باب سفل اول دید اپارا ہے اول نبا سف جوڑی او ترغیب ورک لے شو باب سفل اول روس ته یو واجب وکړ چې پای دي دی باب میمونت المسجد والامام خی طرف لا اول لا طرف لا ترجی ور کړل شه دین تاسو کنه ها خی طرفه البته درناو مرتبه ذکر صلاه ابال مرته وحدها تكون صفا یو وزن نه په صفی دا په ونه uridine محاذات کې بن uridine را کوششونه کوي چې د په خی تر باندې وترګي با دی ویجا غاری قرب کول ضروره ده مطلب زینه مالی تلفظ او متوسطه توجه شه کم ته چور بیا دا صوپ د سوی کې موخلی فلسفه راغری حازو بین الانعاق علین الان مناکبان اذا اقل من كم بن من كم خارق قرقړې اذا اقل قدم بالقدم في الصف ده ټولو مور لحه وبکیږي د ثرت نواخلا تر قدمه پوری دې عمر د ټولو اهتمام ونی په ذاکل محمد قبل بالمقه وقال <سؤال> نعين نعمان بن بشير رايت رجلا منا يزح قابه بكابي صاحبيه دای تين دقدامك پړکې د پټي نعمان بن بشير رویت محكم ترشوه دیو داود نقل کردیو دا راقو القاب بالقاب عن صلى الله عليه وسلم انسه يلا تنو اکی ش ماتهوسه دیوا چې دې څنګه غره چن صلى الله تعالی تنو نتقوس رسول الله اسلام قال مانکه تو شین الا نکم لا تقومون صفوف دا چې د میث المدینه ترا غلې هغه هم تاسو بې دې تغیر غلو د سب سস্র مون هم خلق متغیر کړو تندې می درکلو چې دې دین ته ورې ایله مو ته بابه اس منلم یتم صبح کې سعید ابن عبید التعایی عن بشیر ابن یسان نانساری هاو وقال وعقبت ابن عبید عن بشیر سعید وعقباد بان ورون دی دانس بشیر بانس ناقل کڑیو او دلته دې <ادي> ماده <مالا فضرائه> فراره علی انا المدینه ذا المصر نراغله د دې مور لحال وکړو برت څټ برابر اول غلی ما تا تراسو سو کا دین دګول کا چې لګي هو زاهر القلم <سؤال> حقایق مرایدی خبر دان نه راوی دشه ای ګوري دشه باندې کې نه لکه څنګه چې لا غیر مقلدین کې ښه دی دشه نه دی ښه نه دشه کاپ چې د کاپ دا پڑھي او بهار دواړي عالی ممارسات غوړي دا هرڅه نشي کولای نه دیای جنان دی اسرائیل او د کاپ هرڅه نشي کولای ن تبدح قولی او دا به خپقولین موږ ته حفظه کرا کا ګوتله کا غلط لګی اپ معنی کې اوسو چې تعلیم شو کا چلګه دا خدا دا خپیره د نن تر تڼا خپل دا من خپل شه چې تاسو په تمدی کی معنی څه جوړ کړی دا من چې څلور و اټرې کمیته څخه خدای دې وړاندا سپېڅلې شي، دې سپېڅلې ويلېشته وي او ما ته ووږي هم ويلېش او څلور غته پېړځیو دغه شانته وي دومره فرجاء ممنوع چې پمیند کې دریم دومره فرجاء دې نو پکه هم دغه ترتیب کوذره ری څنه دې د الله <سؤال> خوښ دی چمنه محبت وی کابین د کابین سره غول د لی ممارسه غوړي چې دا خپل دې څنټو یو پڑھچې دبل سولېږي هغه نشي کولای دی یې اعتماد دې ساري د سب مسلې ته شوې دي چې تمام او سبد یې صح حکم دی سب ته شی ته حکم دي باب ان اذا قام رجل عن يصالي امام د عامه کې تیر شوې دي کوم رضی الله تعالی عنه دغه واکه به ده باب المرت وحدها تكون شخفا دام بیده شویده محتر دیت احقیق شویده صلیت آنا و یكیم شایسه بیسرکیده والله عالم دا یتیم دریکاس لقبو دا واقعی که یتیم نو که لقب زمیرت ابن عبی غمیر عمر دیر نو ایلو وخی موفات شوید میمونت المشجد و الامام ده جماعت نخیی طرف شمال بانه نده موصوب خیی طرف لخوتر جیده نروس تیه پس ایمام زکر شو چه ده جماعت خیی طرف مالمی جید امام اصداد مالمی مما کان چې دېداری يمين شمال لې خې طرف را ګرځېدا یو روایت کې دای شي خو روایت باندې کلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ته چوي ګذ طرف خپل کو پره هوځه ښه خوشاله تصور الله صلی اللہ عنہ من عمرہ مسیرت میسط المجین قوتب له کفلان من الحجر صلی اللہ عنہ من عمرہ صلی اللہ عنہ من عمرہ الامام و القوم چاہائیتوی منکی یعنی وقال ابو مجلد مين كنحد بينك وبين نهر قال ابو مجلد يا طمو بالمام إن كان بينهما تريق أو جدار وإذا تكبير الإمام كان الإمام تكبير أوري ابو مجلد دعشان تجيب حسن بسلم بيري لعباسان تصلي وبينك وبين نهر ابن حجر رحمهم الله نقل کړی ابو مجلد میوم چدي لاحق ابن حميد ابن سعيد بصري سلام سنه كه راو قدس 101 وي ابن ابي شيبا رحمهم الله نقل کړی رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل په مېشهر رمضان کې د غزيکر کوي په مين کې فی حجتی و جدا الحجر قسید معلمی گی چه دا حجرت و اغا اندیری چپ جماعت کده چیلی کوڑا نئی ورہا. سمتحابر میں پہوام کتوا دا چیلی کوڑا نئی ورہا. مینکی. زاہر چدا جائیشو. څومره فاسيره د اتحاد د مکان دی محمد مامون دا پکاره دی په یو جماعت کې کوچر صحرا کې او نو کومه دمت جدا او دريږي چې من کې دې سګونا اتحاد د مکان نوي مقصود دا کوم باندې چې راتلار یا نهرو اینه سیندو دا مکانې مختلفه دي سڑک یو ما سلام ده البتہ ځنې خلق وصافت کړي انا صبر را دي 20 سالې عربو مسافت کوي ته کور نه ما په کسان دا مقروب غلي حنا به اتحاد د مکان کې ډېر اعتماد کوي د اتصال او صفوف کاين دي صفوف چونو ته لای مونږ باب ساجات الليل پورا تفصیل دی په یو سلو یو 500 سفرې متعدد بابونه دي البته او دلته واخره د قرمایی زید پر دلته نشمای لیکو په دې بره دي واخدان صلوات و سلام الله علیه زما څو اشيطان <تصفيق> ده تصوري رفقنا <تصفيق> حديث عبركم